Uh, tremide eta kolangile gusiak. Ba izan sefek kolangileak. Ba batu e, eta kolangileak. Eta greba urtara da dute uh, sindikatu guziak. Gainai dut, bai CGT, bai Zudrai, baita ele eunza, eta CFdT edo EFO. Zainako indartzen dugu zore, mogimendoa, hori negaiti? Ba indartzen dugu zain, eta bada dira orain antzu ilu hilabete, harigalera espikatzen, uh, zertsalatzen dugun bai gule lan baldin zetan, eta baita ere uh, elkomri elegearen inguruan, eta ez gila entzunak izan, uh, Negoziaketak bat eta ez dira bat ere hain eta gure lanbaldintzak hor uh, uh, berritz planten ematen dira ustailaren uh, lehen ean, akordio berri horekin. Eta hor duan hortan egon negoziaketak ez dira hain zinatzen, baina guk uh, nahi ditugu lortu lan baldintzak bederen orain arte genituenak, eta hori enpresago zientzat ping soziallderako edo ez berdintasun ez berdintasunik zi zaiteko enpresa pribatu eta publikoen artean, zentabestenaz pribatuek hartuko lukeetan uh, lang guusia eta guretzat zigarrisaagaitzaateke hori eta enpresa pribatuek beraz lan uh, Borokatzen dute gurekin batera, zenta zen horiek ere eien lan baldintzak gaurkoak ez dituzte hartzen hain. Eta bain bi rebandikazosak hor parne behmoldak eta hori eta lan legearen Biak bat ditugu eta genela lotuak dira, zen ta hori gira enakorde branx da dena, hitzak bat haman komuna haman komuna horren eta honen hon baten alde borokatzen ari gira. Baina L-Komri legea pasatzen bada, Itzakmen hori, bertan bera elortzen alko zen, enpresabatean negoziatzen bada uh, itzakmen horren uh, pean. Mm. Eta orduan biak lotuak ditugu, zenta, horra, gure baldintzak eta enpresak privatuen baldintzak mantentzeko. Bat... Itzahmen askar bat behar dugu, eta bi elkomri legea ez da pasatu behar, zenta bestenaz negoziak eta kastenalko diren presetan, eta baldintza horiek txartuz, orduan ez dugu honartzen ale. Martxoan hasi ginen erraiten gure aserrea, eta grebare, grebaren bidez, baien badilea ilabeteak erigela negoziatzen bai gobernuarekin, baita ere, Ezen zefeko ordoan ekin, orduan ez darritu hainbeste hilabete utzita pasat, pasatzen diendea eta langileak aserretuta greban sartzea. Badakigu komunikazioa gure kontradioko duela hain hitz, ezin eta sekulen edo osogutitan haipatzen da zertarako greban garen, ba geienetan erabiltzailean ikustela, horra treinik ez duzu kontentzila, beha ez ez dira kontent eta badakigu, baina gure ekintzak baditugu diustuke esplikatzeko zertarako eta guzi, eta gainera salatzen uh, ditukun gauza guziak azken urte horietan uh, gertatzen ari dira. Ez bat gu lortzen, uh, erabiltzaile guzi entzatondorio animalekoak, ejen nuke izanen dira, orduan lortu behar dugu bai guretzat eta bai uh, erabiltzaile entzat. Hor euh, haste honetan badira akintzak uh, antolatuak ordu juzko reutrearenak, bat zentziste haieken iduriz? Bai, bai. Xeminoak ba, uh, juzko reutre uh, kolektibo hortan gira eta CGT horrean ere uh, orain bat egiten du uh, eta orduan antolatzen ditugu gauzak helgarrekin uh, eta Eta horrekin zabat antolatuko da haste askenean justuki denakelgarrikin CGT, uh, CGT Semino eta kolektiboa. Orduan horra, borroka, ilu borroka tik bat egin endugu orain uh, indargeiago biltzeko eta guri indargerak